Hau! Uh -huh. Baiatsu jabiatu zen FIFA, miharritzen ikusentzunekoen saioen nazioarteko festivala eta goizetik jabiatu zelarik festivala, ba basaideak izeneko dokumentala ikusteko aukera eskaini zuten Helda Oliarsinez, ba dokumentala izuzen ere Siberoko Kantak Oinarri dituen dokumentala dugunakoa gogoraziko dugu elza dokumental honetan bere anaia edo neba den hoienen proiektuaren garapena zen mintza dela nire oianek eh, zuberoko kantu tradizionalak errespetatuz musikaren ganako orbilketa bat egin nahi baitu, diska bat grabatzeraino, eta beraz ba, emaitza dokumentalean zuberoko kantuen barrenak deskubritu araziz, zainbat zain kantariri egindako elkarrizketak eta sorkuntza prozesuaren arteko zerbait dela erran Basa Basaideak deitzen da dokumentala, zuberotarrak ez garen ontzako, kaldegin diogu, Ean, zer erranai gordetzen duen hitzakk eta dokumentala bururatzean erraneian zerbait aldatu zaion. Hoi bai sere ezginla... E Giazki ezagutzen zersen baxa haide bat hasi gelaik eta geho bai Michel Jean-Michele, Etsekopar, jean michel, e -Michel beda txagar eta Madio Yenart eta beztik ikustez eta mintzatzez bai komprenitu dizugu hobet zer den baxa haide bat eta Nik maite dutana baxaxa haide uh, hoyez bue duzu justo ki egiazki shibeotar kantoe beresiak dira uh, baxaxa haideak uh, beitia uh, kantoeak uh, gitsik gabe Bena maite dutan duzu e bai maikak eraitendin hachagin duzu ba, batutzu baxaxa haideik Bena batutzu e, kanto e shibeotar kantoeetan bacha a débat dessus quand toi chez Beutar quand toi yakola amni va de bacha tu egia bi bi uh, définicio uh, bata bacha sauvage eta Dabak. bestia besti a bacha be oyanikua et ta hortan uste dit egiazki uh, filmat sa might endis u horb Ebenko kantoyek badizie basa ide bat, basa haidik bat utzumena kantoyek badizie basa haide hoi. Ba publikoaren sarirako jautagaien artean aurkitzen da basaideak izeneko dokumentala, biarrere ikusi izango dena miarritzeko festival bere ziuntan, eta ez du garramein atzo behintza eta arrera hona izan zuen publikoaren aldetik dokumentalunek, Eta helza eta hoienenekin hitz egiteko aukera izan baitugu, proposatzen dizegu, ba, goizuntan kulturale emanizunean izan dako elkarrizketa tzute. beran ba, beraien esperientzian olakoa den ere festivaliuntan kontatzen bait gute besteak beste. Pata bejezi bat diue..